Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushoor. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tunaendelea kutaja sifa na namna ya sala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mlango lopita tulikuwa tukizungumzia wajibu wa kusoma katika swala za siri swala ambayo ni ya dhuhuri na alasiri tukaona namna gani ambavyo mtu anatakiwa aswali swala hizo mbili kwa hiyo lazima mtu awe anasoma si namna ya kunyamaza katika katika hizo swala mbili uh, leo tunaingia katika mlango wa at wa الإمام al-imami bi kule kusema ameen katika swala na vile vile imamu pia anachakiwa yeye aidhirishe hiyo ameen yaqulu rahimahullahu ta'ala asemsha sheikh albani rahimahullahu ta'ala thumma kana sallallahu alayhi kisha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam اذا انتهى من قراءه الفاتحه قال امين anapomaliza kusoma suratul fatiha anasema amin yajharu aidhihirisha ile amen wayamuddu biha sautahu na akrefusha kwa hiyo amen sauti yake kuna wengine utasikia akisema amin ili makosa Mtume sallallahu alaihi sallama alikuwa akivuta Amin akada kwa sababu hapo kuna maddul asli na maddul aarid lisukun kuna hiyo madti ya asili a Alaf kuna hiyo ya mwisho mi sasa kuna watu takuta wanakatisha Amin amen makosa katika kilo ambapo wanalo kufanya mtume alikuwa akivuta sauti yake katika akisema Amin. wa kana ya'muru al-muqtadin bit-ta'min bu'ida al-imami qala al-imamu maghdubi alayhim Amtumi, alayhi wa sallama, alikuwa akiwaamrisha wale ambao wanamfuata wakati usema amin baada ya taamin ya imam hivi asema mtume sallallahu alaihi wasallam aidha qala alimam atakaposema imam, ataka imam ghayril maghdubi alaihim wala dhalin na wala sio njia ya wale uliowakasirikia katika mayahudi wala dhalin na ya wale waliopotea katika nasara basi imamu atakaposema maneno haya katika suratul Fatiha faqulu Amin mtume anasema semeni nini Amin imekuja katika fiilul amri kwamba ni jambo ambalo watu wajilazimisheni nalo fa innal malaikata akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hakika ya malaika takulu amin pia malaika wanaitikia Amin wa innal imama yaqulu amin na imamu vile anasema amin wa fi lafzi kach kalafzi nyingine mekuja idha amana alimamu fa aminu <coughs> imamu atakaposema ghayril maghdubi alayhim walad dallin basi na nyinyi mseme amin asema mtume faida ya kusema hivyo faman wafaqa taaminuhu taamin almalaiikati Yuli ambaye taamini yake ya, ile aamini yake atakaposema ya, itakapoafikiana na aamini ya malaika asema mtume sallallahu alaihi wasallama idha qala ahadukum fi salati ameen atakaposema mmoja katika swala ameen fawafaka ihdahu mal akha yani nyinyi na malaika mkaafikiana katika ile taamini basi yughfira lahu ma taqaddama min dhanbi utasamehewa madhambi yako yaliyopita jambo dogo tu lakini angalia faida yake ilivyo kubwa kwa hiyo ni kitu ambacho watu hawatakikani wakiache kabisa kuna wengine pia unyamaza katika sala hawasemi amini wengine unyamaza kuna baadhi ya, ya, ya firak wao kabisa kusema amini katika swala ni kama vile umezungumza madhehebu ya ibadi na kusema amini katika swala ume umezungumza kwa hiyo wao wanazuia jambo kama hili sije ukaenda ukaswali misikiti yao ukashangaa kwa nini jambo lipo lakini hilo silo la sawa la sawa ni mtu kusema amin katika hadithi nyingine e, nasema sheikh faqulu amin mtu mmoja sana anasema semeni amen yuhbibukumullah angalia unapata mahaba ya nani ya Allah tbaraka wa taala jamu lakini angalia ile faida ambayo unayopata kwanza wasamehewa madhambi yako pili unakuwa wewe mwenye kupendwa na Allah Ta'ala ta Allah tujalie katika wale ambao anawapenda wa kana yaqulu alikuwa akisema sallallahu alayhi wasallam ma hasa, hasadatkum alyahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wat-taamin khalfal imaam Hakuna kitu ambacho mayahudi wameona wamewaonea nacho husda. Wawamewafanyia nacho husda kama vile kuwafanyia husda katika hili jambo la salam. na ta'amin halfa alimam. Kule kusema amin nyuma ya imam na kule kusema assalamu alaikum wa nyuma ya imam hili jambo la waudhi sana Wayahudi mpaka wakawa wao wawafanyia waislamu hey husda katika mambo haya mawili tu useme amin na vile vile useme asalamu alaykum wa rahmatullahi khalfa alimam nyuma ya, ya imam şeyh Muhammad katika kufasiri ya Sheikh Albani rahimahullah na hizi hadithi za sallallahu alaihi wasallam kuna masail hadha alfaslu fihi masail wa hiya katika mlango huu kuna ma, masuala ambayo yanafuata akasema almas'alatu alula at-ta'min ni mtu kusema ameen huwa qaulu ameen maanaahu fil lugha allahumma stajib ukisema amin ni kama vile umesema yarabbi tukubali Ya yarabbi tukubali kwa sababu hapo nyuma umeomba ume ume dua wewe dua gani uliomba katika hiyo hiyo amin yako naam ihdinas-sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim wa ghayri al-maghdubi alayhim wa kwa hiyo unasema allahumma stajib ukisema amin kama umesema eh mwala wetu tukubali au eh mwala wangu nikubali kisha masuala mengine ni kwamba qawlu amin sunnatun lilimami wal kusema amen ni sunna ya imamu na wale ambao wanamfuata nani imam kuna baadhi ya wengine hunyamaza tunasema ghayri maghdubi alayhi waladhalin adawaachia wengine wamalizie huko Kwa hiyo ni makosa e, na, na, na, na na imamu na maamuma wote wawe wanasema amin ndani ya swala huwa sunnatun lilimami fi salati baada alfatiha yeye imamu atakiwa yeye baada ya kusoma sura tul faatiha kama vile wanavyodhihirisha wale ambao wanomfuata yaqul ameen wa sunnatul lil ma'mum yajharu biha heena yablughul imam qawlahu ghairil madhbuubi alaihim wal dhalin takile vile wale wanaomfuata imam wakati imam anapofika ghairil madhbuubi alaihim wal dhalin basi wote wanasema ameen hili ni jambo la pili jambo la tatu takwenda kuvupisha kuvipisha maneno yameandika mambo mengi jambo la 3 fadlu qawli amin fadila za mtu kusema nini amin katika swala dhakara almusannif rahimahullah anir rasul sallallahu alaihi wasallam annahu itha qala alimamu amin qalat almalaika amin ametaja muallif katika hichi kitabu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakaposema imamu amin qalat almalaika na malaika pia vile vile waqala al-ma'mum amin na vile vile yule ambaye anamfuata imamu anasema amin faltaqa ta'minul imam ma'a ta'minil malaikati ma'a ta'minil ma'mumin zikakutana zote ile amina ya imamu amina ya malaika na amina ya nani wale wanaomfuata imam kwa hiyo kuna fadhila kubwa sana katika jambo kama hili umeshirikiana na malaika katika kulifanya jambo jema malaika pia nao wanakutakiaheri kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ile dua yako uliyosema ihdinas siratal mustaqim na malaika pia anasema Allahumma stajib lahu ya rabbi mkubalie hiyo dua yako kwa hiyo niheri kubwa sana kufanya jambo kama hili kama na hapo nyuma ni kwamba faida yake unasamehewa nini madhambi yako yalopita Saida ya pili ni Allah wa Taala anafanya nini? Ana, anakupenda. ni kuauzi nani? Ha? Eh. hao? Mayahudi, Wanauzika sana na wana waonea katika mambo kama Kwa machache Allah Tabarak wa Taala alladhina istami'una al-qawla احسنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله إلا انت نستغفرك ونتوب